Com hem dit, seguim amb aquest matí a través de la sintonia de Ràdio per hem Progell. Anem, anem parlant amb gent, anem parlant amb companys de, de casa nostra perquè ens expliquin com estan vivint aquests dies. Encara recordeu a la fase 0, que nosaltres no ens hem passat a la fase 1. Per tant, vigileu molt el que, el que feu. Olga Sarkos, bon dia, benvinguda. Bon dia, què tal, Rafael? Bé, jo t'anava a demanar el mateix, com esteu, què feu? Vaig parlar l'altre dia amb Miquel, però ara vull parlar amb tu, a veure com van les coses. Bé, doncs aquí confinats, i, i per estona, per, per llarg estona estarem confinats, em fa l'efecte. Sí, tu creus que això va per llarg? Sí, no, no, no em considero una persona pessimista, però realment, almenys en el meu àmbit, en l'àmbit de, de, de la cultura narracional, teatres, biblioteques, escoles... Uh, no m'imagino treballant fins a passar de la primavera que ve, eh? Mm -hmm. I que... A mi em preocupen les notícies, veig que torna repuntant segons quins llocs i també uh, a països on te semblava que s'havia erradicat. I hi qui diu que s'ha fet una enquesta de que tindrem uh, un altre cop confinament a finals d'any, o sigui que una mica estrany tot plegat, no? Sí, estrany i no estrany. És, és a dir, la situació és estranya però no és estranya, a mi no m'estranya com... com...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 contacte directe amb el públic, no? Uh, tu, per tant, has estat treballant des de, des de casa, ho has comentat, però uh, els artistes, i et considero un dels millors artistes a els quals he parlat, uh, no, no, dic, Sí, però al cap us vull dir idees a vosaltres. Uh, per tant, deus tenir una, una d'idees acumulades que t'hauran d'aixamplar el cervell, no? Doncs mira, ja eh, eh, eh, jo suposo que tothom ho diu diferent, no però a mi el el xoc emocional primer va ser tan gran que em vaig quedar bloquejada totalment perquè no em tenia o sigui no em tenia la situació més enllà que, que això és que pensar ho a, a nivell mundial és tan gran és com quan quan penses en l'univers, en les estrelles, en tota aquesta magnitud, no? I, i, i que et fa sentir tan petit no i tan insignificant. I és que és així, som insignificants, no? i aquesta magnitud de, de, de, del que està passant eh, fa que se t'escapin moltes coses. No? A mi em va bloquejar, em va superar això, i més el fet de dir Val, eh, es pot fer-li treballar, però jo no puc fer-li treballar perquè no ho entenc per què, no? És a dir, eh, partides pressupostàries que estan en allà, però això no, no es contempla. Mm, els artistes en aquest sentit tenim un conveni col·lectiu que, que, que quan convé, doncs, eh, això no, no existeix. I és, és igual, poden anul·lar el volo i no passa res, no? I quan no és així és perquè... Eh, hauria sa feina després de l'artista de dir doncs has d'abonar uns quantitats perquè no pots anul·lar així a la lleugera no però al final eh, bueno ja et dic, eh, a mi em va em va bloquejar directament fins al punt de dir què carai està passant aquí i i i, i per què no puc fer res o sigui per què el meu cap no funciona i ara comença a funcionar? ara comença a funcionar una altra cosa que per exemple Rafael, de cop i volta o sigui era com dir Um, aquest bloquet només ve per la feina, saps què et vull dir? O sigui, estem parlant de feina, no?, en aquest pas la, la, la conversa que tenim. Uh, què fa que no tingui ganes, per exemple, d'aixecar-me del llit? Um, quan el meu dia a dia no és només anar a fer un bolo, perquè hi ha setmanes que tens menys feina de sortir fora de casa, però treballes molt a casa. I pensava, però llavors què està passant aquí? I clar, cop i volta t'atures un moment, que és el que t'ha fet aquesta, aquest virus, no? aturar-te també professionalment i dir Val, doncs quin és el meu dia a dia? I resulta que si es mirava un any enrere com havien anat els dies, t'adones que per preparar una sessió eh, com la que vaig estrenar al gener vaig estar més de mig any fent lectures, preparant-la, parlant amb l'ersonògrafa i que mentre doncs vaig estrenar una altra activitat d'adults que va comportar un temps de, de, de preparació de text, de lectures, etc. I mentre centrava doncs, un encàrrec perquè una sessió que hauria d'haver fet el 18 de març eh, sobre ecologisme, sostenibilitat, etc., que em vaig tirar tres mesos doncs, també fer lectures, preparant-les i que finalment tampoc les no va fer. No? Llavors, és clar, és que el meu dia a dia és... Està treballant amb aquestes sessions que, que a mi m'agrada fer una cocció a foc lent i treballar-les a poc a poquet, però de cop i volta que és futurada, és dir, uh, no hi haurà encàrrecs, perquè és així, no, no tornarem a treballar uh, a biblioteques xerrant o narrant, perquè no hi ha unes mesures higièniques, és dir, fins que el virus m'estigui controlat, no, no, no, jo no crec, eh? no veig, no ho veig, no ho veig pot passar temps encara, de fet ja hi, hi ha gent que diu que ja hauríem d'estar totalment desconfinats, hi ha gent que diu que anem amb molta prudència perquè això no està ni molt menys i poden haver-hi rebrots òbviament hi ha les dues versions però jo estic ah. més per, per anar anar pam a pam, si en cas, amb totes aquestes coses. De tota manera espero que, ja que veiem els anuncis que, que ens estan fent de que la gent quan surt i vagi als comerços a gastar i vagi als restaurants a gastar, jo espero que també la gent gasti en cultura i es programin aquestes actuacions, es programin aquest petits eh, petits teatres, petites actuacions que gent com tu també fa, perquè això és també molt important. La gent, jo crec que també tindrà ganes de, de, de fer-ho. I, I tant que sí, i tant que sí de consumir, el que també després nosaltres com a consumidors hem de ser una mica responsables, no? Perquè com em dies, eh, perquè la cultura es valori com cal. És que si també les xarxes bullien i havia una com com una sobra producció, no? De de material que moltes vegades ni té la qualitat que ha de tenir ni, ni això. Sobretot, no, fer les coses ràpid i corrents no es pot ser una cosa ben feta, no? I amb, un, amb una planificació, amb un disseny... Val, pots apagar un foc, com aquell qui diu, no? Però, però vaja, que s'han de fer les coses ben fetes, no? I espero i desitjo que sí que la gent consumeixi, consumeixi cultura i consumeixi, sobretot, comerç i comerç de proximitat i local. Això m'agradaria que després de tot això que ha passat doncs una mica es canviessin aquests hàbits no de consum un quilòmetre zero, de... Això de, de, de protegir el petit comerç no mm. i la petita cultura, òbviament, tot això ha d'anar embolicat i tot a anar ajut ben embolcallat que és el que desitjan. Mm. Uh, Olga, un un consell, un una frase, una paraula per la gent que, que ens està escoltant uh, ja ens has dit moltes coses que ens han sort, que han sortit de l'ànima veig, però alguna cosa més. Mira, ah, uh, sí, <ríe> sobretot això que que reflectim una mica amb les nostres en les nostres conductes de de consum, perquè tot això ens ve per, això, no, per una mica per per no estar connectats amb la natura i no mirar-nos el, el món com a part de d'ell que formem, no, sinó com deixar-ns arrossegar per aquest capitalisme que, que això, no, que no et deixa rumiar o que no et deixa veure una mica més enllà, no? Sobretot que la gent reflexioni i pensi, no? Quin és el teu paper aquí, no? Per què estem aquí i què podem fer perquè aquesta situació també millori entre tots, no? Uh, I preguntar al teu guai com està i què, i, què, i què necessita aquí, no? I això sobretot ser una mica més humans. Olga Sarkoz, gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí a Ràdio per la veritat és que parlant tot és una de les coses més maques que es poden fer a la ràdio, per tant n'estic molt, molt agraït i suposo que els nostres oients també. Gràcies, Rafael. A més, deixa'm, abans de d'acabar, eh, que quan va passar tot això també pensava, fixa't les ràdios, no?, que, que oblidades que, que també que, que estaven, perquè amb totes les tecnologies la gentina més cap a la televisió, als Facebooks, a totes aquestes xarxes socials, i en canvi, escoltar la ràdio, deixar-te portar per aquestes veus i no tenir la contaminació de la imatge... Ostres, penso que és tan important aquests dies també que la gent pugui estar connectada a la ràdio i poder donar bons, bons serveis i bons informatius com esteu fent, Rafael És fantàstic, és fantàstic Esperem que també serveix perquè la gent s'enganxi una mica més, no? Com a home de ràdio t'ho agraeixo, perquè la veritat és que com la ràdio i com la ràdio i els llibres, poca cosa hi ha, llibres, teatres, tot això, i ens en estem oblidant massa de, de tot això, d'aquesta proximitat. Com dèiem, la veu amiga doncs, t'acompanya i això és el que intentem nosaltres eh, i també donar veu doncs, a, a gent com vosaltres, que és el que, el que pretenem i el que ens encanta, que ens expliqueu la vostra vida, els vostres pensaments. Olga, una abraçada. Una abraçada ben gran i ens trobem aviat.